Через тиждень від короля надійшло офіційне запрошення, в якому говорилося, що король сам Буцахве щасливий дізнатися, що така славна особа, як супермодель Таумі Рембел, має родове коріння в народі Ібіру і належить до вельмизнаного і шанованого роду малі колони. Король, його родина і весь народ Ібіру будуть щасливі бачити міс Рембел, почесною гостею, його королівської величності і всього довіреного йому, Господом Богом і богами його народу, народу і біро. Звісно ж, Таумі послала телеграму із вдячністю за запрошення і обіцянкою найближчим, зручним для його величності часом прибути. Ще трохи часу пішло на узгодження всіляких формальностей. Візит розпочався якраз після закінчення сезону дощів коли в африканській савані буйно зазеленіли трави і почали розквітати острівки квітів. Таумі прибула до Лагоса з прислугою, серед якої виділялась масивна постать Маріонели, охоронцями, вірною прес-секретаркою Ніколь, секретаркою Мегі з чоловіком, котрий навіть у присутності молодої дружиноньки пожадливо і захоплено пожирав поглядом шифиню своєї обраниці. Мері кохала Роберта, а той очевидячки їх двох – Мері та Умі. Таке становище влаштовувало Таумі, а ревниво обожнюване ставлення самої Мері до неї, яке тепер перепліталось із жагучими ревнощами, додавало стосункам з її підглеглою пікантності і певною мірою лоскотало нерви, що Таумі завжди любила. В останній момент Таумі вирішила, що ще пікантнішою була присутність у складі делегації її колишньої подруги – Іветти Сімпсоні. Та відгукнулись на її дзвінок. Цього разу вона не лаялась, не обзивала, а коротко, смиренним голосом сказала, що дякує за запрошення, але мусить порадитись і попросити дозволу чоловіка, адже вона тепер благопристойна і богобоязлива і Матрона. Замічня жінка – голова жіночої частини сімейства «Не сміши мене», – хотіла сказати Таумі, але стрималася. Через кілька годин прийшла смска Чоловік не дозволяє так далеко їхати. Таумі відповіла. «Запрошую у двох». Відповідь Івети була лаконічною. «Ні». Кортеж із чотирьох позашляховиків. Два з них привезла Таумі. Ще два виділив уряд. На кордоні місцевості, де проживав народ Ібіру – Зустріла урочиста делегація на чолі з його високістю спадкоємцем престолу наслідним принцем Кому Тахве. Принц, високий і потужний, опустився на одне коліно і поцілував черевичок Таумі. Далі Таумі мусила пересісти уквітчений гілками, листям і квітами візок карету, в який впряглися дванадцятеро дужих ібірських юнаків-родливців. На колінах Таумі з Чорне з блискітками плаття майже до землі, котра напівлежала на подушках, напханих сухою похучою травою, знаходилась заповідна скринька з черепом туммі малі колони. Вона користувалася завжди зеленим коридором, і жодному митнику не спало на думку зупинити й перевірити, що ж несе ця суперкрасуня. Отож, Таумі благополучно минулої американської нігерійської митниці. Вздовж доріг стояли молоді воїні зі списами в руках. Притупували співали пісні. Після чотирьох годин такого шляху, протягом якого двічі робили зупинки, аби гостю нагодувати і напоїти соками, нарешті дісталися гірки, на які зустрів сам король. Зовсім не огрядний, хоч і невисокий, проте живий чоловік. Він виголосив довжелезну промову, яку столичний перекладач, котрий знав мову і віру, встигав перекладати п'яте через десяте. А проте й так було зрозуміло суть, чи то довжелезного спіччу, чи оди на честь гості. Адже мова короля була явно ритмічною. Монарх вітав гостю, високоповажну і прекрасно, всілякими можливими і неможливими епітетами і метафорами. Таумі Рембел порівнювалася з десятьма тисячами сонць, двома десятками світлих блакитних небес, на чарівною королівською квіткою Чабу-Пахіру, яка засвітає яскраво-яскраво раз на десять років. Виступ королівської величності переривався дружними криками «Хей!» і Маракунаку. добре чудово» і «Високе слово!» Коли король нарешті закінчив говорити, на його місце став високий хующий молодик. Та у мічакала, що він також вибухне – так само довгою промовою. Але молодик сказав лише три слова. «Така, мате ірі навіть у субу». «Усі схвалюємо мов вождя». Таким був переклад. Потім було незабутнє видовище, коли із сусідньої гірки в долину до підніжжя пагорба, на якому знаходились король Самбут Сахви і його наближені, і там із її почтом, Одна за одною мовби скочувались хвилі жінок і молодих, і старшого віку. Втягнуті лише обробисті спідниці, з вінками на головах, де була заплетена неймовірна кількість косичок. Вони співали пісні, пританцьовували, а коли досягли підніжжя пагорба, то знімали з голів і клали до ніг тагомі вінки. Ряд відходив у бік і ставав поруч з трибуною, а в долину спускався, скочувалась інша співуча людська хвиля. Після того, як двадцята чи тридцята хвиля підкотилася, одна із жінок зняла з голови вінок, низько вклонилася і щось сказала. Вона запрошує прекрасну гостю станцювати з ними танок найбільшої радості Мраті Туму, пояснив перекладач. Тагомі поглянула на короля, той підбадьорливо кивнув, сміливіше мовляв. І Таумі спустилися вниз, де її взяли в своє коло десятки ібірських жінок. Таумі танцювала разом з ними, взявшись за руки. Руки відпускали, і тоді вони намагались повторювати рухи своїх сусідок по танцю. Довкола першого кола утворилось друге, потім третє, четверте. Десять кіл танцювали довкола Таумі. Враз вона відчула, наче її підхопила і неся кудись велетенська хвиля. Тільки не людська, а морська, ніж швидше хвиля була невидимою – але зримою відчутною. Це котився і котився від радості і щастя. Він накривав її з головою знову відпускав. Потім жінка, котра кликала її до танку, вивела її в самісінький центр буйства жіночих тіл і енергії. Вона опустилась на коліна і поцілувала землю. Відійшла в бік, а потім те саме проробили геть усі жінки. Коли Штаумі Рембел лишилась сама, вона легенько кланялась кожній жінці – під дійства відчувала, як пливе під ногами земля, водночас вона піднімається кудись вись. До неї спустився король. Його величність сказав, що прекрасна і така бажана гостя, гордість його народу, може сказати кілька слів, кілька речень, а може говорити, скільки вважатиме за потрібне. Говорив король чистісінькою англійською мовою, сказав на кінець, що сам буде її тлумачем. Хай говорить – це місце, звідки дуже добре чути, і на долиною обидва пагорби.